Circulația alternativă a mașinilor cu soț și fără soț în zilele de duminică a devenit regulă în România printr-un decret adoptat de Consiliul de Stat pe 25 iulie 1979, cu soț și fără soț în privința numerelor de matriculare. De matriculare da. Măsura a fost luată în contextul în care lumea întreagă se confrunta atunci cu o criza petrolului provocată de probușirea producției din Iran după Revoluția Islamică. Decretul mai stabilea și cât combustibil au voie să consume mașinile instituțiilor de stat, prețurile benzinei și motorinei, precum și prețurile curselor de taxi. Zece ani mai târziu, după ce România se scufundease în sărăcie, foamete și înapoiere, Nicolae Ceaușescu spunea că românii o duc de fapt bine și nici nu vor să audă de întoarcerea la capitalism. Pentru noi a pus întotdeauna o asemenea cale. Poporul nostru spune câteodată că aceasta se va întâmpla când o face lupu sau vechiita misiunile. Da, știți că după faza asta, mă rog, astea au fost niște un discurs, cred că l-a rostit la congresul PCR de atunci din toamna anului 1989, dacă nu la o plenară. Um au apărut, studenții din regiu a atârnat mere în plopii din fața mă rog, de acolo, din zona curajoși în lor. căminelor în fine, deci la o lună după Congresul PCR din Noiembrie Ceaușescu a fost răsturnat de la putere și aproape toate țările din așa zisul lagăr comunist au trecut în 89 printr-o schimbare de regim Ceaușescu a fost singurul dictator comunist din Europa a înlăturat violent de la putere și executat de revoluționari Primul copil din lume conceput prin fertilizare in vitro s-a născut pe 25 iulie 1978 în Marea Britanie. Venirea pe lume a lui Louise Joy Brown a fost așteptată nu doar de părinții ei, ci și de o armată de ziariști în fața spitalului. I was for the birth, but for the cesarean am fost pregătită pentru nașterea princezariană de o asistentă care avea la ea o lanternă. Asta pentru că ziariștii de afară să nu-și dea seama ce se întâmplă și că se întâmplă ceva nu era deloc lumină, a povestit mama fetiței câțiva ani mai târziu. În primii ani de viață, Louise Joy Brown a fost o adevărată vedetă plimbată prin toată lumea ca o minune a medicinei moderne. Părinții ei au spus însă la un moment dat că e mai bine ca fata să aibă o, feti... o viață normală și au oprit aparițiile copilei în presă. După câțiva ani s-a născut și Natalie sora lui Duiz, tot prin fertilizare in vitro, apoi Natalia a devenit în 1999 prima persoană născută după fertilizare in vitro care a născut un copil în mod natural. Pe 25 iulie 2000 un avion Supersonic Concorde s-a părbușit lângă Paris la scurt timp după decolare. Au murit toate cele 109 persoane de la bord și 4 de la sol. The world's most prestigious aircraft crashes. More than 100 people are dead. A anunțat BBC după aceea că cel mai prestigios avion din lume s-a probușit și peste 100 de oameni sunt morți. Concorde a fost mândria Franței și Marii Britanii, țările care construiseră împreună acest avion modern cu reacție. Avioanele supersonice de pasageri ajungeau de la Paris la New York în mai puțin de 3 ore și jumătate și zburau cu peste 2000 de km pe oră. Concord nu avuzese niciun incident din 1969 când fusese dat în folosință și până în 2000 accidentul acesta din Paris a fost provocat de fapt de un alt avion, care decolase cu câteva minute înainte de pe aceeași pistă și din care se desprinsese o bucată de metal, care a rămas pe asfalt și care apoi, a fost apoi aspirată într-unul din motoarele aparatului Concord. Până la finalizarea anchetei avioanele au fost reținute la sol, după care au fost retrase definitiv și trimise la muzeu. Pe 25 iulie 1992 a început Olimpiada de vară de la Barcelona! Barcelona! A fost prima olimpiadă din ultimii 20 de ani la care au participat toate țările. N-au mai fost țări care să boicoteze jocurile și câteva țări interzise până atunci la olimpiadă, precum Africa de Sud, Cuba, Corea de Nord sau Etiopia au primit dreptul să participe. De asemenea, au concurat și țările care erau din nou independente la câteva luni după ce se prăbușise Uniunea Sovietică. În total, 169 de țări au defilat la ceremonia de deschidere. În fine pe 25 iulie 1971, trupa rock britanică T-Rex era în fruntea clasamentului din Marea Britanie cu melodia Gary al doilea lor number no. one. A rămas pe primul loc 4 săptămâni. În Statele Unite, piesa a fost lansată cu anume, pentru a nu fi confundată cu melodia unei trupe americane. A fost cel mai mare hit al trupei T-Rex în Statele Unite, unde a urcat în clasament până pe locul al 10-lea.